el n Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El n tată bun și sfânt. Din nou împreună iubiți ascultători și de data aceasta cu ocazia programului I-149. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele aproximativ 30 de minute va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu din noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos Sub forma citirii câte unui verset, urmat de o serie de explicații de cugetări și meditații aparținând preotului nicuriță pe care Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat în alcătuirea lor. În felul acesta, programul nostru de astăzi se va deschide cu citirea versetului 11 din Evanghelia după Ioan capitolul 12, urmată de explicațiile care îl acompaniază. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc un scurt episod din viața scritorului Lascarov Moldoveanu, un scritor credincios foarte apreciat, care mergea într-o duminică la o întrunire la adunare. În tramvai era aglomerație mare și deodată un cetățean se repezi la el, îi trase o palmă și îi zise Vezi dobitocule pe unde calci, mai calcat călcat pe picior. Urmă o serie de înjurături și insulte. Fratele Lascarov n-a răspuns nimic. Ceilalți călători din tramvai, care fusese rămârtul întâmplării, au intervenit în favoarea fratelui nostru, căci, de fapt, altcineva îl călcase pe picior pe călătorul cel nervos. Lascarov Moldoveanu a coborât din tramvai fără să spună un cuvânt. Călătorul care îl lovise a coborât și el și, apropiindu-se de fratele Moldoveanu, își ceru scuze pentru purtarea sa zicând Domnule, te rog să mă scuzi pentru purtarea mea, cu atât mai mult cu cât nu erai vinovat, dumneata, ci altcineva m-a călcat pe picior. Dar nu te supăra, ce fel de om ești, dumneata, care n-ai spus niciun cuvânt când eu te-am lovit și insultat pe nedrept? Tăcerea dumii m-a făcut să cobor și eu pentru a-ți cere scuze." Lascarov îi răspunse, Dragă domnule, noi cu toții spunem că suntem creștini?" Adică urma și Domnului Isus, cel care a suferit chinuri atât de mari fără să spune nimic. El a făcut aceasta pentru că ne-a iubit pe noi păcătoșii și s-a jertfit pentru mântuirea noastră. El trebuie să fie pentru noi o adevărată pildă. Eu te-am iertat pentru fapta dumitale și nădăjduiesc că și Dumnezeu să te ierte. Extraordinar! exclamă vinovatul, așa ceva n-am mai văzut și n-am mai întâlnit în viața mea. Dacă toți am fi ca dumneata, n-ar mai fi bătăi și certuri între oameni. Lascarov îl invită la adunarea la care participă și astfel omul nostru a aflat și el cuvântul Domnului. Iată, iubiți ascultători, ce înseamnă a fi creștin, adică urmaș al lui Hristos. Iată ce înseamnă să fii urmaș al aceluia care niciodată pe pământ nu și-a revendicat drepturile lui, niciodată n-a cerut socoteală nimănui care a făcut atâtea nedreptăți, nici chiar pe cruce, ci din potrivă, în timp ce i se băteau cu ei în mâini și în picioare, și în timpul celor mai groaznice chinuri care le îndura pe cruce, nici pe departe să ceară răzbunarea asupra celor care s-au purtat așa cu el, din potrivă cere de la Domnul milă, îndurare și iertare. A te numi creștin în timp ce nu te porți ca și Hristos, nu faci altceva decât singur să-ți pregătești cel mai groasnic capăt de acuzare în ziua judecății. Dumnezeu te va întreba dacă te-ai numit după numele meu, după numele fiului meu, Hristos, deci creștin, de ce n-ai trăit ca și Hristos? Nu te-a obligat nimeni să-ți numele de creștin, dar odată ce ți-l-ai luat, nu trebuia să mi-l faci de râs. Și acum să ne gândim, să spunem și noi la fel ca și călătorul acela, ce s-ar întâmpla dacă toți cei care se numesc creștini, după ultimele statistici acum de după Revoluție, ar fi în România la aproximativ 20 de milioane de creștini, ce s-ar întâmpla dacă toți care se numesc creștini s-ar purta la înălțimea numelui pe care îl poartă la fel ca și Hristos? Unde ar mai fi tribunalele? Unde ar mai fi poliția, unde ar mai fi închisorile, pentru ce ar mai fi nevoie de toate acestea? Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să ne trezim din înșelarea în care suntem și dacă am luat numele de creștini, apoi să trăim ca și Hristos. Mulțumim, Doamne Tată, că încă o dată ne atrage atenția asupra acestui lucru și ne arăți harul și binecuvântarea de care putem avea parte trăind prin Duhul Tău cel Sfânt, la fel ca și Domnul Iisus Hristos. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care urmează, determinându-ne pe toți să-L primim în viața noastră pe Domnul Isus Hristos și să trăim prin El, din El și pentru tine. Amin. Si naștepta să fie răsplătit. Că ce eu vă spun nu ură pentru Că ce eu vă spun în pentru ură. Că ce eu vă spun în pentru ură. Că ce eu vă spun în pentru ură. Și fii ai iubirii. Uite-ți cere, dă-i fără cărtire, Și mergi o milă, două, dacă vrea. Îl împrumută din atavere, Și n-aștepta aici răsplătirea. În de textul lecției noastre de astăzi, le-am anunțat, iubiți ascultători, că se deschide cu versetul 11 din Ioan, capitolul 12. Versetul sună în felul următor: Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. Suntem deci în împrejurarea în care iudeii, conducătorii religioși, pusese la cale să omoare pe Lazar cel înviat de Domnul Iisus din morți, pentru că din pricina lui Lazăr, din pricina acestei minuni săvârșite de Domnul Iisus, așa cum ne arată și versetul, mulți plecau de la ei, de la conducătorii religioși, conducătorii unei religii moarte, plecau la Domnul Iisus care era viața și care făcuse dovada adevărului prin faptul că înviase un mort la viață. Din pricina lui Lazăr cel înviat de Domnul Iisus, Mulți oameni plecau de la vechilor stăpâni de la conducătorii religioși și credeau în Domnul Isus. Minunea învierii a lui Lazar i-a mișcat de pe temelia veche a vieților de păcat și de falsă închinare și i-a împins spre cel care putea să le dea adevărul și mântuirea din păcat. Un dicton spune că dacă credința pe care o ai nu ți-a schimbat viața, schimbă-ți atunci credința. Se pune întrebarea, din pricina mea, din pricina ta, dragul meu, ce se întâmplă cu cei de pe lângă noi? Dacă ești un înviat din moartea păcatului și dintr-o falsă închinare, atunci vei trezi și în cei din care te înconjoară dorul după întuitorul tău, care a lucrat în tine în chip atât de minunat, ca și ei să primească ceea ce ai primit tu. Noua viață a celor înviați din Domnul Isus. Devine o mărturie puternică și necurmată pentru ceilalți oameni în vederea apropierilor de Mântuitorul. Nu există excepție de la această regulă. Toți înviații mărturisesc cu trăirea, lucrarea și vorbirea lor despre cel ce i-a înviat. Dacă măr nu mărturisesc, nu sunt înviați. Cel care a venit la Lumina lui Hristos, cel care a devenit Lumină în Hristos, nu poate. Să nu mărturisească despre aceasta prin simplă prezența Lui în orice loc și în orice timp. Acela care nu este văzut ca lumină în Hristos, oricât de frumos ar vorbi, funcția oricât de mare ar avea-o, dacă nu luminează, dacă nu împrăștie în jur razele neprihănirii Lui Hristos, să știe că este un înșelat și cu atât mai mare îi va fi pedepsa, cu cât hainele, odăjdiile Lui, cu cât funcția lui au fost mai mare și a încercat prin acestea mai mult să impresioneze pe cei din jurul lor. Adevăratul creștin este un înviat din martea păcatului și fiind așa, este un mărturisitor necurmat al Domnului Isus. El nu mai trăiește ca ceilalți oameni în păcat, el nu mai trăiește pentru el însuși, ci trăiește cum a trăit Domnul Isus în Sfințenie, adică depărtat, separat de lume. Și trăiește cum a trăit Domnul Isus pentru slava și bucuria Tatălui din cer, nu pentru el. Cât privește pe iudei pe cei din jur, Lazar cel înviat fiind o pricină de credință și de mutare a iudeilor din vechea religie la Mântuitorul Hristos, atunci conducătorii religioși au hotărât să-L omoare ca să nu rămână ei fără membri, fără oile lor acolo. Ăsta era motivul. și Domnul Isus. Adevărații înviați din moartea păcatului nu au alt drum prin lume decât drumul mântuitorului lor și al tuturor urmașilor lui. Din pricină că ei mărturisesc pe cel ce i-a înviat, sunt prigoniți și dați morții. Dar n-au de ce să se teamă, pentru că scumpul lor păstor este cu ei și le poartă de grijă. Preoții cei mai de seamă au hotărât de să o și pe Lazar. Iată un gând duhovnicesc. Lazar, în talmăcire, însemnează Dumnezeu este ajutor sau ajutorul lui Dumnezeu. Gândul și lupta satanei, de la început până la sfârșit, este să oprească ajutorul sau harul lui Dumnezeu ca să nu se reverse spre om. Acest lucru s-a văzut mai limpede în legătură cu persoana, lucrarea și jertfa Domnului Isus. Și totdeauna satana se folosește de partea cea mai religioasă din lume în lupta lui. Dar nu numai pe plan mare, ci și în lăuntrul omului, se duce aceeași luptă. Omul vrea să se ajute singur să facă el fapte pentru mântuirea lui, nu vrea să țină seama de ajutorul și Harul lui Dumnezeu. Aceasta este o împotrivire venită din același izvor și urmărește aceeași țintă, înlăturarea Domnului Iisus, izvorul Harului de pe tronul vieții omului. Fratele meu, ai grijă ca în toată mișcarea ființei tale, să nu te împotrivești Harului Lui Dumnezeu, să nu-i lucrarea Lui în tine prin planurile și lucrările tale. Lasă-L pe El, pe Domnul Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, să te îndemne să te călăuzească și să faci numai lucrările acelea care sunt izvorute din El, care sunt făcute prin El și care sunt făcute pentru El. Iată ce ne istorisește Evanghelistul Ioan în versetele 12 și 13 pe care le citim împreună, dar asupra cărora vom medita separat. Citim așadar versetele 12 și 13 de la Ioan 12. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că venise Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, Osana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului Împăratului Israel. Haideți acum să cugetăm puțin în câteva momente asupra versetului 12 care spune A doua zi o gloată mare care venise la praznic cum a auzit că venise Isus în Ierusalim. Gloata aceasta mare care venise la Ierusalim pentru praznic a auzit despre Isus și în clipa aceea a uitat de praznic și s-a pregătit să întâmpine pe cel care era mai mult decât praznicul. Vezi? Dacă ești un căutător sincer al adevărului și mergi într-un loc unde nu este adevărul, adevărul vine acolo după tine și ți se descopere. Gloata căuta adevărul în praznicile și ceremoniile religioase de la templu din Ierusalim. Ea atâta știa, dar Dumnezeu care cunoștea inima omului a descoperit adevărul și aceste gloate trimițând pe Domnul Isus, fiul său care era adevărul întrupat. Gloata a auzit că vine Isus, cel despre care ea știa mai dinainte lucruri minunate. De aceea, n-a stat nepăsătoare, ci s-a pregătit să-l întâmpine. Dragul meu, tu știi ceva despre Isus? Și dacă știi care este atitudinea ta la vestea că el vine, ferice de tine dacă faci măcar ce făcea Gloata de odinioară. Dumnezeu te va acoperi atunci cu binecuvântările sale. Deci ne arată în continuare Evanghelistul Ioan la versetul 13 că Groata când a aflat că vine Isus, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului lui Israel. Vestea că vine Isus pune în mișcare toată suflarea, prieteni, neutri și dușmani. Prietenii se mișcă să l întâmpine frumos cu strigăte de laudă. Neutrii se mișcă din curiozitate ca să-l vadă, iar dușmanii se mișcă pentru ca să-l prindă și să-l omoare. Tu, dragul meu, între care din aceștia ești? Căci și astăzi Domnul Isus, adică felul lui de a fi trăit prin credincioșii lui, vine într-un fel sau altul pe acolo unde ți trăiești viața. Gloata, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat tramuri de finic și a ieșit în întâmpinare. Ce fac eu când aud, adică atunci când citesc că vine Domnul Isus? Gloata s-a pregătit luând ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare. Dar eu cu ce ies înainte? Finicul, adică palmierul, este simbolul rodniciei și era emblema lui Israel din vechime. Ramurile de finic erau la sărbătoarea corturilor. Gloata a auzit că vine Isus pentru că o interesa acest lucru. Numai ceea ce te interesează auzi și vezi cu adevărat. Cât te se întâmplă într-o zi, câte te auzi și vezi, dar parcă nici nu auzi și nici nu vezi multe dintre ele, pentru că nu te interesează. Când te interesează Domnul Isus, te pregătești să-L întâmpini și te pregătești în felul cel mai frumos și mai bun. Ramurile de finic, pe care groata și le-a procurat ca să întâmpine pe marele învățător, au costat timp și oboseală, pentru că finicii nu creșteau pe străzile Ierusalimului. Groata, deci a trebuit să depună o muncă, o jertvă ca să întâmpine frumos pe Domnul Isus. Acesta era un gest de dragoste și respect față de el, gest pe care nicio lege nu îl prescrie. Ceea ce te învață dragostea, trece dincolo de orice lege. Dacă așteptăm cu adevărat pe Domnul Isus, ne pregătim să-L întâmpinăm după legile dragostei, care sunt dincolo de legile scrise, mult mai mult decât acestea. Gloata, deci, i-a ieșit în întâmpinare strigând, sana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel!» Gloata știa despre Domnul Isus, pentru că auzise de minunile lui, învierea lui Lazar, care era cea mai mare din minune, și dorea să-l cunoască mai bine și să-l proclame împărat. Fiind convinsă că Marele Învățător vine de la Dumnezeu, gloata nu se mai temea de autorități, ci striga cât putea, Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului lui Israel. Când te alipești cu toată ființa de Domnul Isus, îi înalți numele în strigăt și mărturisești adevărul în gura mare, fără să te mai temi, să te mai rușinezi de oameni. Toți te văd și te aud. Unii se alătură de tine și fac și ei ce faci tu, iar alții se ridică împotriva ta și te prigonesc. Așa a fost atunci și așa va fi până la sfârșitul veacului. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului împăratului Israel. Așa striga gloata. Atunci când vii în numele și pentru numele Domnului, totdeauna ești binecuvântat, și lucrările pe care le faci sunt urmate de un rod frumos și îmbelșugat. Ferice de cei care înțeleg adevărul și trec cu întreaga ființă și pentru totdeauna de partea lui. În versetul următor, la versetul 14, Evanghelistul Ioan ne relatează cele întâmplate în continuare în felul următor. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. Vedeți, Domnul Isus a căutat măgărușul, nu măgărușul pe Domnul Isus. Dragostea lui ne-a căutat întâi pe noi, nu noi l-am căutat pe el. Isus a găsit un măgăruș. Nai vrea să fii și tu dragul meu, un găsit al Domnului Isus? Nai vrea să fii măgărușul lui? El n-a căutat un cal falnic, simbolul mândriei ce a căutat un măgăruș, simbolul smereniei. Ne arată cuvântul și a încălicat pe el. Mântuitorul a căutat și a găsit măgărușul ca să se poată folosi de el în lucrarea lui Măreață. Spune că a încălicat pe el. În lucrarea lui el caută pe cei ce se smeresc. Și eu, dacă sunt un măgăruș găsit de Domnul Isus? Sunt numai să pună de plină stăpânire pe mine și să mă folosească în lucrarea lui cum vrea el, nu cum vreau eu. Acesta este sensul încălecat pe el. După ce domnul a încălecat pe măgăruș, măgărușul n-a mai putut să meargă unde voia el, ci numai unde îl ducea domnul care era deasupra lui. Să fim fără vicrenie la dispoziția domnului ca să ne ducă unde vrea el și când vrea el. Asta este tot ce dorește El de la noi și singura cale a fericirii noastre, căci numai El știe unde este bine pentru noi, căci El este binele și izvorul oricărui bine și El este Cel care ne-a făcut și pe noi. Cuvântul ne arată că a încărecat pe El după cum este scris. Domnul Isus nu făcea nimic în afara Scripturii, El n-a schimbat nimic din ce este scris ci a ascultat de tot ceea ce este scris în totul. Dacă a fost scris măgăruș, pe măgăruș a nu pe cal. Nici pe măgar bătrân și nici n-a intrat în Ierusalim mergând pe jos. Bine, este nu numai să faci un lucru, ci și cum să-l faci. Așa făcea Domnul Isus și noi trebuie să facem ca El, să învățăm ascultarea de la El, să împlinim fără, Modificare cuvântul lui Dumnezeu Dacă Domnul Isus nu a lăsat neîmplinită nicio literă din Sfânta Scriptură care se refera la El, ci s-a făcut ascultător desăvârșit în toate, să facem și noi la fel, să nu lăsăm neîmplinită Scriptura care se referă la noi, ci să o împlinim în tocmai. Să mergem pe calea ascultării de Dumnezeu de cuvântul lui Scris și să nu ne gândim la ce vor spune oamenii. Mântuirea târnă de ascultarea de adevăr, iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 15, versetul următor, ni se arată cele ce erau scrise cu privire la Domnul Isus, și anume Nu te teme fi iată că împăratul tău vine pe mânzul unei măgărițe. Dumnezeu a spus acest cuvânt prin gura prorocului Zaharia la capitolul 9, cu versetul 9, dar Sfântul Evanghelist Ioan pune la început fraza nu te teme, iar Zaharia scrie saltă de veselie și cafionului. Deosebirea nu este mare și adevărul se vede limpede și într-o formă și în cealaltă. Ceea ce se desprinde de aici este gândul că numai fi casionului nu se teme și numai ea, saltă de bucurie la vederea împăratului ei, pentru că numai ea îl cunoaște sigur. Cine nu se bucură, ci se umple de teamă la vederea lui, nu face parte din fica Sionului, pentru că iudeu nu este acela care se arată pe din afară, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă, ne spune Apostol Pavel la epistola către romani. Unii din groata care au întâmpinat pe Domnul Isus nu făceau parte din fica Sionului pentru că se temeau de el și cărteau la vederea acestei manifestații. Nu te teme fica Sionului, iată că împăratul tău vine la tine călare pe mânzul unei măgărițe. Se poate ca Domnul să nu vină la tine așa cum ți-l închipuiești, Fi gata să-l primești oricum ți s-ar descoperi. El totdeauna vine simplu, fără zorzoane, fără înfățișare falnică a unui împărat pământesc. În loc de cal, el vine călare pe un măgăruș. Așa este adevărul și astăzi în lume. Tu primește-l acum așa cum este și vei fi fericit. La sfârșitul veacului, când el va reveni, va avea altă înfățișare. Atunci se va arăta în slavă pe norii cerului, nu pe mânzul unei măgărițe, ci îmbrăcat cu toată spre Lui și orice ochi El va vedea. Cine primește acum pe Domnul Iisus în smerenia Lui, va avea parte la sfârșit de marea Lui slavă. Cine poartă acum alături de El jugul Lui, va avea parte atunci de odihna Lui fericită. În versetul 16, apostolul Ioan ne spune că ucenicii Lui nu au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte de aceste lucruri, că erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Observăm că este un început pentru orice. Important este începutul. Dacă acesta este o realitate, lucrurile merg bine mai departe. Dacă nu este începutul adevărat, ci doar o închipuire, totul rămâne neschimbat. Unde este naștere este și creștere normală în toate privințele. Ce să crească însă acolo unde nu-i naștere? Dumnezeu sfârșește ceea ce a început. Ucenicii lui nu au înțeles deci aceste lucruri de la început. Lumina ucenicilor creștea cu fiecare zi, cu fiecare vorbire a maretului lor învățător, cu fiecare minune pe care el o să și cu fiecare lucrare, care se petrecea cu el din pricina lui Dumnezeu. La început, ucenicii nu înțelegeau limpede adevărul, dar după ce erau împlinite condițiile, după ce se coceau lucrurile, înțelegeau bine, pentru că inima lor era aplecată spre adevăr. Să nu ne tulburăm când nu înțelegem unele lucruri în legătură cu adevărul lui Dumnezeu. Dacă avem inima deschisă pentru adevăr, dacă vrem să-l primim așa cum este, atunci, el ni se descopere în toată limpezimea și frumusețea lui, în măsura în care noi avem nevoie și, la timpul potrivit, în vederea împlinirii chemării noastre pe pământ. Noi nu înțelegem multe taine, însă ceea ce trebuie să știm în legătură cu noua viață, ni se descopere fără întârziere. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărul descoperit și cu ocazia lecțiunii acesteia, I-149. Și acum, iubiți ascultători, haideți să marcăm încheierea programului I-149 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu o rugăciune, de data aceasta versificată, așa cum am găsit o scrisă într-o carte, sub titlul Doamne, suntem încă în vale. Doamne, suntem încă în vale și ispite multe pot flacăra iubirii tale să ne întunece de tot. Fii cu noi în orice vreme, voia ta să nu uităm, orice glasiu să ne cheme, doar pe al tău să-l ascultăm. Doamne, suntem încă în luptă, iar vrăjmașul e îndârjit, o încreștare neîntreruptă înfruntăm până la sfârșit. Fii cu noi în orice stare, orice valuri să răzbim, nici în cea mai grea cercare râvna ta să n slăbim. Doamne, suntem încă în lume și primești din multe vin, inima să ne o îndrume spre un abis de temeri plini. Fii cu noi în orice cale și cu cât ne apropiem de întâlnirea feții tale, tot mai scump să te avem. Amin.